Hej, jag ska göra en svensk podcast för de svenska lyssnarna äh, igen. Det här är Matteiks podcast och äh, äh, ja, det är väl när jag brukar kalla det en ny episod av svensk internetradio. Brukar jag säga att som jag laddar upp. På svenskinternetradio.blogspunkt.com Och eh, jag höll på att kolla på något som kallas eh, ja, Glenn Keely har gjort en del information. Och... Eh, um, Jag har eh, väl försökt tänkt igenom det här en hel del och jag, för jag har ju pratat om ett Philosophy för, förut på den här podcast poddradio där han pratar om massa konstiga saker och det tar aldrig slut de här konstigheterna det tar aldrig slut och eh, jag ser hela hans meddelande som ganska klart. Att här har vi... Det är så här jag tolkar hans meddelande, hans budskap. Eh, en del av det han säger finns det grund för, så att säga. Även om det inte kan bevisas så finns det tecken på att det han säger skulle det finns en viss ja, indicier om, om till exempel genetisk en, genetisk i, vad heter det ja, genteknisk tillverkning av människor och sådär det finns indicier om det även om eh, även om det är liksom inte Jag ska säga också att batteriet på den här podradio MP3-spelaren kommer till att ta slut så småningom. om antagligen högslux. Så, så den här poddradiokanalen är tillgänglig via matterik.com och det stavas m a t t e r i k.com. Och eh... Det finns vissa indicer av en del av hans information. Och sen så en hel del av den andra informationen skulle jag kunna kalla som ja, en erfaren försäljare som vet väldigt väl hur man, hur man får folk att ja, använda sig av metoder. Och sen har han vänt på det hela och sagt att det här är sanningen. Och eh, jag vet inte om man kan gå så långt. En del, en del av hans... Han, han kallar det destemona-kod som han använder. Eh, och det, det är egentligen bara... Eh, ...alfabetet. Eh, men poängen med hans, med hans information är att han, han, han använder... Han tar ett ord som till exempel... Jerusalem. Och sen så, så delar han upp det i, i stavelser. Och sen så, så säger han att det här betyder det. Och så får han en hel historia kring världens ursprung från det här. Och det här kanske tycker folk tycker, vad då? Vad är det med sakerna? Poängen är att alla kan ordet Jerusalem. Så alla kommer kunna själva gå igenom den här historien. Även om de har dolt minne. Så kommer de ihåg det. Så framförallt om det är en fascinerande historia. Och det här är en minnesmetod som har använts om du ska plugga in saker så kan du om du ska plugga in nio stycken olika ord så tar du första bokstaven i varje ord eller sånt där och så får du ett ord ifrån dem och då kommer du bara ihåg det ordet så kommer du ihåg alla nio sakerna. Det är en minnesteknik. Jag har aldrig hittat den som namngiven men jag använde mig av den när jag pluggade ganska mycket faktiskt. Mycket framgångsrikt. Jag var väldigt ambitiös när jag gick i skolan. Och jag har lite någon namn på den här minnestekniken. Jag har inte sökt så mycket heller. Men, men det är helt klart en teknik som du kan komma ihåg saker på väldigt lätt. Och Du kanske själv känner till att du skulle komma ihåg något i skolan. Och, och du, det visar sig att det bildade ett ord, första bokstaven- av det du skulle komma ihåg. Så att, och det gjorde att du kunde komma ihåg det. Och det är det han använde sig av kan man säga. För det, det blir alltså. Han, han säger själv att han krämar tandkräm i ansikte på folk. Och det går inte att få tillbaka i tuben igen. Och det är alltså. En, han använde sig av en minnesteknik. Ska jag vilja påstå. I sitt i lärande. När han lär ut saker till folk. Och han ville bli en lärare. sa han. Och eh, eh, Jag gick ju först emot honom ganska så Jag tyckte liksom att att han för det första var han arrogant och så handlade han men jag förstod, jag förstod efter ett tag att han är lite som om han fiskar efter, efter folk som ska reagera på honom. Eh, för att han, han är ju väldigt ska man säga han är väldigt eh, Kontroversiell Kanske ett dåligt ord Ska man säga att man är eh, Han Det han pratar om är inte Normalt så att säga Han använder inte normala tankebanor Om man säger så om man, som, som forskare eller som, som person När han kommer fram till saker Utan han har sina egna tankebanor Och eh, jag skulle säga se det som att en metod han har utvecklat. Eller han använder sig av vissa metoder. Och så kallande saker. Eh, jag tror personligen inte att... Att... Eh, eh, att det ligger så enormt mycket sanning i det han har kommit fram till. Det är det jag har kommit fram till nu. Eh, men... Han... Alltså en hel del av det han säger tror jag inte det ligger sanning i sanningen. Det kan ligga sanning sanningen i en hel del han säger också. Som den här genetiska genteknik i förhistorien. Det är väldigt svårt att och, och svara på den frågan om det ligger någon sanning i det. Men eh, om vi tar ordet Jerusalem så kan jag förklara vad det han gör med det här ordet. Han är ju då halvfransk så att säga. Så han använde sig av franska och engelska språket när han skulle ta fram de här stavelserna för att berätta, för att komma fram till vad ordet verkligen kommer ifrån. Och eh, det är tre stavelser då: Rö, rus, Alem. Och Rö, det är franska för jag. Rus, det är ett gammalt franskt engelskt ord som betyder to scheme or, or, or to att göra ett trick. Att, att luras. Så att säga. Conniving. Eh, listigt drag. Så att säga. Lurigt. Lite lurig människa som gör en ruse. Och... Eh, eh, det tredje ordet är alem som är mail baklänges. Alltså man på engelska. Men det är också om du gör en permutation så blir det lame. Alltså lam på engelska. Och då kommer han fram till att Jerusalem det egentligen betyder då att jag lurar den lamme mannen. Och mannen är lam för att han har för att han har en man består av en x- och en y-kromosom och han är lam då för att han har förlorat ett ben en kvinna har två x ett x har två ben men ett y har bara ett ben så, så att därför så är mannen lam och han menar också att mannen är lam på så sätt att mannen har eh, att den ursprungliga individen var mer en kvinna men som dessutom hade manliga förmågor och eh, eh, så att han menar att mannen inte riktigt är helt komplett och inte kvinnan heller idag ja, de var genetiskt tillverkade och den här Glenn Keely är en liten individ om du kollar i hans historia så har han lett projekt på flera hundra miljoner dollar och sådär så han, eh, han han har och han har dragit folk till, inför domstol och vunnit och sådär så han har eh, enorm erfarenhet, han är 68 år gammal har jobbat hela sitt liv eh, han har enorm erfarenhet av det här systemet vi lever i och nu har han läst frimura böcker senast tio år och, och livnär sig på vad jag förstår, pension och, och donationer. Och jag blev lite av en kultfigur tack vare Alan Watt som ja han har på, alltså Glenn Killey är lite av en kanadensisk kultfigur inom konspirationsteori. Just på grund av att han har hållit på med det här redan på 90-talet. Han har hållit på länge med det här. Och han kan en hel del om konspiration. Men han, använder, han har en väldigt unik synsätt på allting. Och det här kan du upptäcka om du lyssnar lite på hans ljudfiler. Och sen så, så säljer han sina seminarier för, 20, för 2000 dollar. Till folk. Så Han livnär sig lite på det här. Eh, jag har funderat länge över den här människan. Eh, och eh, hur mycket sanning det är i hans meddelar jag har försökt forska kring det här och försökt läsa böcker och ta reda på sådär och det är möjligt att han har tillgång till böcker han säger själv att han har böcker som man inte väljer att nämna för att innehållet för, för att då blir de säger han att kanadensiska regeringen gör dem otillgängliga men det tror jag inte på utan det är snarare om att folk köper upp dem men hur som helst så jag tror att de flesta böckerna jag refererar till är från frimurar eller andra hemliga samfund. Eller till exempel France, The Grand Orient Lodge, den franska ursprungliga. Det finns massa böcker skrivna. Och han, han hänvisar till böcker som är skrivna innan det första världskriget. Alla böcker under eller efter första världskriget är, kan man lika väl bränna enligt Glen Keely. För de... De är omskrivna. Det är. Sen dess ungefär så har... Så ingenting... Allt ska vara... Så I princip 1800-talet. är det man får ta på. Det finns en hel böcker från 1800-talet faktiskt. Idag. Jag kunde gå till en second hand-affär här där jag bor. Och hitta böcker från 1800-talet. För 40 spänn. där. Så att, hur som helst... Så finns det böcker... Och, men jag hittade inga frimuraböcker från 1800-talet och det är mest det han refererar till. Och jag tog det här ganska seriöst och började söka efter information och sådär. Och jag köpte faktiskt en frimurabok, ett encyklopedia av MacKay. Och jag läste lite i det där och jag tycker inte att det han pratar om finns där i. För första så tror jag, han säger själv att all information han, han säger. Ähm, det, det, det finns redan i böcker så han har inte rätt, rätt att behålla copyright på någonting han säger, säger han. Och jag tror att, äh, att det är sant, alltså. Jag vet inte, det har säkert funnits frimuri där man har. För att vad han använder sig av det att han går på stavelser och på så sätt så bygger han upp en historia kring ord med hjälp av stavelser. Och han, han byter alltså på så sätt mening på ord. Och kan berätta hela historier kring genom att förklara vad ord egentligen betyder. Och, men det här gör han också med, med folk så helt snurrigt. Som han kan säga han sa att jag betydde en mitt, som är det engelska ordet för en sån här baseballhandske. En mitten är den som fångar bollar. Ja, som, som ett liten tratt va, som täpper till så att inte saker och ting kommer fram. och eh, Så det är kritik från hans sida. Men han kallade Watt också för en mitt och sådär. Och så säger han att Michigan Lake ser ut som en mitt och därför är Alan Watt en agent. Och, och sådär. Och de behöver inte vara medvetna om det för att alla... Människor är kemikal liksom biologiska datorer som tillverkade genetiskt. Och sådär. Och allting verkar väldigt sant allting. På sätt och vis. Va? Sen upptäcker man att han skulle behandla mig själv också som det. Jag är också, jag är också en agent då, i hans ögon. Eller en knäppperson och sådär. Och det enda jag kom fram till i princip det är att nu vi kommit, det finns folk som har forskat om sanningen nu här. Jag har hållit på med det i flera år, kan man väl säga. De tycker att de har forskat, men de letar på internet och sådär. En del köper böcker och sådär. En del köper böcker från 1800-talet, då tror de att de vet allting. Och andra följer någon guru. Så mer böcker de har och läser, desto mer tror de att de vet. Och vissa de håller på med New Age- och sådär. Alla har sina regler och sina moraliska regler och tycker att de är bäst och sådär. Att de är de enda som har rätt att kalla sig riktigt smarta och sådär. Så det finns en elitism bland alla på sätt och vis. Om man kollar på den här konspirations... Om du, om du går in som Hanna måste ha gjort och han måste ha hon har jobbat då i 30 år eller något där eller mera väldigt mycket jobbat väldigt mycket där, 60 timmar i veckan tror jag, eller något sånt där eller mera och när man går in i den här konspirationsvärlden och kollar vad som finns där så en sak du kan komma fram till är att inga är överens riktigt. även om de är överens så baserar de sina information från saker som finns på internet eller saker som kommer från böcker som har publicerats och som finns tillgängliga på något sätt ofta på internet så finns det en del som kommer ut med ny information men för det mesta så är det publicerat av någon institution det också så när du väl kommer fram till att vi inte lever i en demokrati och att det finns hemliga samfund så måste du kunna också förstå att de kan kontrollera det flödet också de kan kontrollera flödet från alla institutioner ifrån media, ifrån till och med det som så att säga ska vara eh, så att säga, emot eh, etablissemanget. Så i princip så kan du komma fram till att all information kan vara kontrollerad av dem. Och då kan du komma fram till när du kollar på det här när jag kollar på det här från avstånd, vad jag kommer fram till är att vad är det som vi kan säga säkert även när du går till språk kan man kontrollerat av dem. Alltså även språk och, och religioner och, och allting. Va? Så vad du kommer fram till efter ett tag när du håller på och forskat till det här att det är ingenting som du vet egentligen. Du vet absolut ingenting säkert eftersom allting baseras på information som kommer från någon typ av media. Och då har du till exempel eh, du har eh, en media som är internet i sig, en media som är Eh, bokförlag. Det är också en media. Det styrs av samma person som styr dagstidningarna, som är en annan media. Eh, och eh, vad är mer för media? Ja, biografer, Hollywood. Religion kan man se som en annan del av media faktiskt. För det är också något som propageras ut på samma sätt. Eh, skola. Du ser att allting är media och det, nu har vi från alla håll och kanter samma meddelande om... Eh, vad heter det? Sustainability, sustainability. Miljömedvetenhet och allt det där. Och, och, och det kommer från alla håll och kanter och då förstår du att det, det är egentligen samma. Antingen så är det ett nytt medvetande som kommer. På grund av någon evolution. Det trodde jag först när jag hållit på med Maja kalendern. Nu har jag förstått att. Vad du kan egentligen komma fram till. Är att. All media styrs av. En hand. Då menar jag alltså även bokförlag. Och antagligen även bokförlag från 1800-talet. Alltså böcker från 1800-talet. All media styrs med en hand. Och vad du kommer fram till i slutändan. Att du kan inte veta någonting säkert. Om världen. Förutom det du kan se och uppleva så att säga dagligen och från ditt eget minne och även det kan du vara osäker på för att faktiskt är det så att vi använder vår hjärna för att för att bedöma vad det är vi ser och ibland så kan man faktiskt luras på så sätt om du pratar med en människa som tror någonting så ser den en sak men om du tror, ser en människa som har levt ett annat ställe om du pratar med en människa som bor i Palestina och en annan som bor i, i Israel Eh, så kommer de se olika saker när de tittar på samma sak. Så att, eh, alltså vi kan luras även på vad, vad vi ser fast vi eh, tittar på samma sak. Och det är vår hjärna som kan göra tricks med oss. Alltså. Och därför så kommer man undra, vad vet vi egentligen? Förstår du? När, när jag kollar på en kotte här på marken så baserar jag lite min erfarenhet från vad andra människor har sagt till mig om kottar när jag växte upp och kanske vad jag har läst inom biologibok eller lärt mig i skolan men om allt det här är en del av media hur kan jag egentligen veta något om en kotte? Eh, om jag inte själv egenhändigt har börjat kolla på kotten och tagit reda på saker kanske genom att plocka sönder den börja leta i den, kanske göra vissa experiment med den men vad, hur definierar jag vilka typer av experiment som ska göras med kotten är det något jag också har läst i en bok? En del av media. Så du förstår att... I slutändan kommer du fram till att... Du måste börja om från början med allting. Och det fanns en bra definition av det här i en film jag såg. Som hette The Net. Om Una Bombe. Där de sa att de gjorde search. Istället för research. Alltså sökande istället för forskning. Och skillnaden var... När de gjorde search... Det var mer som en typ av brainstorming. Med trial and error. Där de liksom bara gjorde något. Och sen så undersökte de vad som hände. Vad de kunde se när de hade gjort det. Därför tror jag de gjorde något hemskt. De hade en massa får som de som de hade sönder. Eller dödade och sånt där. Men de undersökte sen vad, vad de såg. liksom eh, Poängen är här att... Eh, när du gör research så använder du av vissa verktyg som ofta du har getts av media. Vissa metoder, logik och sådär som du har lärt dig i skolan. Nu ska jag inte säga att det är något fel på logik men det kan också begränsa oss om vi har fått fördefinierat vad logik är och lärt oss det av någon lärare. Så begränsar det oss vår, vår förståelse av vad egentligen logik är för något. Så på så här sätt så, så kan man faktiskt säga att eh, det är inte mycket vi vet. Och, och det är när man kollar sen på Glenn Kilis information. Och det stavas, jag kan säga att hans namn stavas för de som vill kolla in i det här. Det är G-L-E-N är förnamnet. Efternamnet är K-E-A-L-E-Y. Och han har en sida som heter worldsculpture.net alltså världskulpterare.net på engelska worldsculpture.net och eh, eh, när, när man då ser på Glenn Killers information så kan man komma fram till att eh, vad han gör är jag skulle inte vilja säga att jag skulle göra det. Men det, det, det är i princip hans meddelande tycker jag. Är att, vad vet vi egentligen? Vad är för poäng? Vad är för poäng att... Eh, eh, det för poäng att, eh, att till exempel som Alan Watt, han håller på att läsa en massa böcker- som de här rådgivarna till presidenterna skriver. Men det kan också vara en del av media, förstår du. Det är något som vi ska läsa. Det är en öppen konspiration som man kallar det. Eh, för, som jag sa förut i min engelska podcast, om jag styrde världen och ville kunna styra den utan någon påverkan från någon intelligent människa. Då skulle jag göra så att det såg ut som det var en demokrati för det skulle få folk att vilja jobba. Och det skulle få folk, det skulle vara svårt för folk att hitta vem det var som styrde världen. Och sen skulle jag ge folk en enorm massa olika versioner av verkligheten. Det skulle finnas ett media, det skulle finnas för varje män personlighet eller kategori skulle det finnas en version som de kunde tro på religioner också och sen skulle jag också se till så att den version som rådgivare till presidenten gav ut, det som Alan Watt håller på och forskar i den versionen var inte heller den sanna versionen av verkligheten utan var egentligen bara en annan del av media men folk, det skulle man skulle se till så att folk kunde köpa böcker och läsa dem och spendera hela sitt liv och försöka ta reda på verkligheten så skulle det vara. Och det är viktigt att det tar, att det är tids, det, det tar mycket tid. Vissa, de, alltså den här öppna konspirationen, som alla vårt forskare i, den är helt klart gjord för de intelligenta människorna, skulle jag vilja påstå. Och eh, ja, det är helt klart gjord för de intelligenta människorna. Folk som sitter ensamma och spenderar hela sitt liv med att läsa vad Kissinger och Brzezinski skriver och sådär. För att, vara, för att veta allt om, om egentligen hur världen styrs. Men om jag styrde världen skulle jag se att även det var en skuggredå. var en, en skuggor på grottan i Platons grotta. Och inte den verkliga verkligheten. För att då kan jag styra världen om jag kan se till så att de intelligenta människorna om jag kan se till att de intelligenta människorna är, är uppehållna så att jag har fullt upp med att, att hålla på och forska hela sitt liv om något som jag styr för om jag styr hela världen då kan jag också styra alla media kanaler inklusive alla bokförlag, alla rådgivare till presidenter och sådär. Och det här kan göras genom med organisatoriska, men jag styr dem inte personligen allihopa utan man har organisationer med mandat, så att säga, institutioner som har för uppgift att följa vissa regler. Och det här kan pågå i hundratals år, deras mandat. På så sätt så kan jag se till så att... Eh, så att när jag väl har satt upp systemet så kan det fortsätta för alltid. Så jag slipper hålla på och lägga ner tid med att skapa nya hela tiden. Och så kan man ta vissa urbruk i tusen år. Och så kan man sätta upp dem igen vid en annan tidpunkt. Och då folk har glömt bort det ändå. Och så ser man till så att folk är upptagna hela tiden. Med att leta i hela sina liv. Och det är viktigt att de är fascinerade. Men att det blir ett enda virvar för dem. Viktigt att det är för mycket information. Och att det är för mycket information inte verkligen leder om någonstans. Och det här tycker jag är det meddelande jag har fått ifrån Glenn Kill, även om man inte säger det. Är liksom att vad kan vi egentligen veta om världen? Hur kan vi vara så säkra på till exempel att Alan Watt har rätt? Bara för att han läst massa böcker. Eller hur? Det finns många människor som Finns, ja. Men om, om det är så många lögner, om du kollar på, på på The Great Work eller det stora arbetet med alla de här New Age-rörelserna och alla de här gnostikerna när de kom till en ny nivå så fick de lära sig att det var en ny sak som var sanning och att det gamla var, var lögner och så kom de upp en till nivå och då fick de lära sig att, det kan läsa om i Albert Pikes bok, Morals and Dogma så fick de lära sig att det, var, att det här var sanning och så var det så där. då kan det vara massa grader och varje gång får lärare att du var förra gången så blev du lurad om det, men det här är sanning. Och det är lite så det är va. Och det är så skulle även den här öppna konspirationen kunna vara. Att till slut så kommer det upp en nivå och du fick lära dig. det här var inte sant men det här är sanning. Eh, och eh, där har du Dummer Jöns. Jag läste så läste en liten saga som heter Dummer Jöns och det var två bildade och lillebror dummejöns fick prinsessan i slutändan fast den inte var bildad. Jag menar vad vet vi egentligen? Även i böcker. Vad vet vi egentligen? När jag pratar med folk som som upplever att de har ett grepp om världen så vet de ändå i slutändan inte helt klart. De erkänner det. Jag vet inte. Och jag tror att det det är nyktrande att inse det här vad vet vi egentligen men å andra sidan så kan det vara det kan också vara ett sätt det kan ses som ett det kan ses som ett sätt att styra folk mot 70-talist-stil flower power, 60-talist-stil vad ska vi spela ingen roll, liksom vad vi kan göra vi vet ändå ingenting men uppriktigt sagt så vet vi faktiskt inte. Och eh, det är en väldigt viktig sak att förstå. Även om jag personligen eh, så att säga, min kontakt med så att säga, det, jag, det jag har lyssnat på när man går in på Youtube och allt det där då får man ju en känsla av det här tycker jag starkt och så här. Men hur mycket manipuleras vi? Hur mycket är, är verkligt av det? Hur vet vi egentligen om något är verkligt? Eh, jag menar, hela media styrs, det är helt klart att media styrs av de som styr världen Och det är media vi tittar på när vi tittar på internet Även på Youtube Jag menar, folk som tittar på mina videos på Youtube De tittar på någon som, som, pratar, om som pratar om sånt som Jag har om sånt som jag läst i böckerna Men jag pratar ju om sånt som är en annan del av media så på så sätt så är det är det svårt att veta egentligen vad som är sanning även en en icke auktoriserad amatör som jag gör en video och, och berättar vad som är sant för tycker man det kan jag lita på för du jobbar inte för någon finansiell ja, etablissemang men uppriktigt sagt så kan man inte det för att... Det är inte nödvändigtvis sant för det. För Vad ska man reda på sanning ifrån idag? Uh, Vad va, va kan man reda på sanning ifrån? Idag. Man menar, det finns ingen definition av absolut sanning. Som folk är överens om. Uh, och... Uh, Många av de som utger sig för att veta allt, och veta absolut sanning, de, de är så enormt indoktrinerade som Alan Ward han läser enormt mycket böcker och tycker att han vet bäst, för han har läst så många böcker. Men hur kan han, hur kan vi veta att han vet bäst? Eh, Bara för att han har läst böcker. För han är ju en copycat som man kallar det på engelska. En person som då kan man säga, det är inte hans tankar egentligen. Utan han repeterar ju vad han har läst i böckerna. Och böckerna är en annan del av media. Inte samma media, inte mainstream media. Alltså, inte nyheterna, men jag menar att själva konspirationsteorin också kan vara en annan arm. Så att säga, av samma media som styr nyheterna. Så här kan du skapa ett dialektiskt system som leder folk. De, de tror ju nu att de är på rätt väg. Eftersom de inte lyssnar på nyheterna. Men egentligen så kan du kontrollera deras informationsflöde ändå. Om du styr världen. Om du äger det finansiella systemet. Så berätta att någonting i världen som du inte kan infiltrera och, och kontrollera. Om du har kontroll över säkerhetstjänster, militär, banker och så vidare. Tidningar. Förstår du? Du kan ju styra allting. Skola, dagis. Om du har kontroll över det. Och då säger folk Ja, men individen kan inte styra. Individen kan fortfarande berätta sanningen. Ja, men vad får individen sin information ifrån då? Ja, han får den ju såklart ifrån Något media. Han har gått på dagis, där fick han lära sig saker. Föräldrarna har också indoktrinerade från deras media. Förstår du? Så att det, det finns överallt idag. Och, och om vi går tillbaka hundra år så styrde man mer med en järnhand folk. För att folk bodde på landsbygden och man hade inte det här media som man kunde forma folk med. Dagis och allt det här är något som finns idag. Man formar folk med dagis. Well, that's, oh, det, det var allt för den här gången. Hej då!